4. fejezet Ebben a Márki a tükör előtt áll, és a szemébe nevet saját magát. Erre minden oka megvan, ő is rálő a kísértetre, de azt még mindig nem fogja a golyó. Erre szájon csókolja a bronzhajú A Márki a tükör előtt áll. Éppen befejezte morott válkozást, mert nem szeretne szakállas arccal meghalni. Már pedig a szomorú eset igen könnyen bekövetkezhet ma este. 15-e volt a kísértet látogatásának ideje. Ezt pedig ő semmi esetre sem akarta ma elmulasztani. A kísértet valóban igen kemény ellenfél lehet, hiszen mióta csak megjelent, valóságos hajtóvadászatot rendeztek utána, de eredménytelenül. Igaz, mit is lehetne elérni egy csomó babonás megfélemlített katonával? A kísértet nagyon jól tudta, hogy milyen hatást fog elérni. Azért lett kísértet. – És mi lesz akkor, ha én is megijedek? – gondolta, de nyomban a szemébe is nevetett saját magának. – Ugyan? Ez igazán nevetséges? Egy is hatenoámá, akihoz egyáltalán nem méltó ötlet. Abba hagyta ábrázata szemlélését, és a szomszédos ágy felé fordult, amelyen iszonyú horkolást művelve aludt kockás Pierre. Könnyedén oldalba rúgta hatalmas barátját, és egy kicsit meg is rázta a vállát. Ébred kicsi pajtásom, ébred, mert kimahatsz a mókából. Miféle kicsi pajtás, miféle móka, tűnjögte álmosan a kockás, Pierre. És miért nem hatsz aludni, te hóhér? A márki türelmesen felelt minden kérdésre. A kicsi pajtás te vagy. A móka olvidesen kezdetét veszi a kis folyosón. Ami pedig az alvásodat illeti, meg kell vallanom, hogy már nagyon unom. Az egész szabad délutánozat átaludtad, ha rendkívül kívül utálom alusta emberket. Nekem egy ilyen ember ne tartson erkölcsi prédikációt, morogta rossz a kockás. Aki nem által egy szegény hazajáról lélekre vadászni, annak az én szememben semmi becsülete sincs. Szóval még viddig félsz kérdezte közömbös hangon a márki, mert tudta, hogy ez az egyedüli mód a kockásdűbe hozatalára. Sikerült. Pierre egyetlen ugrással kiugrott az ágyból, és óriási kezeivel elkapta a márki vállát. Ha még egyszer azt mondod, hogy félek, összetöröm minden csontodat. Igenis, összetöröm. Egyszerre eszébe jutott megismerkedésük perce, és kicsit bizonytalanul hozzátette. Vagy legalábbis megpróbálom. Jó, van, öreg fiú, nevetett a márki. Nem óhajtok újabb összetűzésbe kell ülni az ökleiddel. Hoz rohánd be magad, és gyere! Begombolták a zubbonyukat, magukhoz vették a revolvereiket, és szép csendben kilopóztak a folyosóra. Milyen alapon kaptál te erre a vadászatra engedét? kérdezte a kockás, míg felfelé haladtak a bástára vezető lépcsőn. Már van egy elgondolású védenceddel a kísértettel kapcsolatban. Arra gondolok ugyanis, hogy esetleg valami köze lehet a sorzatos alaptámadásokhoz. Hopp, hát ez meg micsoda? A kísértet! Hörögte Pierre, is, úgy látszik megszédült egy kicsit, mert kezével a fal felé tapogatózott, hogy megtámaszkodjon. A márki egy pillantást vetett karórájára. Elismerésre méltóan pontos, mondta. Na, vegyük csak szeműre! Egy valaki bolygott előttük a sötétben. Látták, már amennyire ki tudták venni, hogy a légionisták egyenruhája van rajta. Nesztelen léptekkel ment, és ez még félelmetesebbé tette. Nyilván hallotta, hogy van valaki mögötte, mert hirtelen megfordult. A Márki igazán nem volt egy gyáva ember. Ezt a legnagyobb ellenségesen mondhatta volna rá. De most végig a hátán a hideg. Azon pedig még kevésbé lehetett csodálkozni, hogy a kockás Pierre vacogó fogakkal tántorodott hátra, és kezével a torkához kapott. A kísértet valóban pokoli látványt nyújtott. Fedetlen fejjel volt, haja, bajusza és szemöldökei vadul lángoltak. Legalább másfél fejjel volt magasabb, mint a legmagasabb ember. Mikor meglátta őket, vadul felkacagott. Ez a szörnyű kacagás teljesen megbénította a kockást. A hatalmas ember új reszketett, mint a nyárfa levél. A márki már nem is csodálkozott rajta. Ő is átkozott túl rosszul érezte magát, de csak hamar sikerült erőt vennie gyengeségén, és előreugrott. Ökölcsapása a levegőt érte. Olyan nagyot ütött, hogy csak nem orra esett a lendülettől. A kísértet ekkor már vagy jó hat méterre távolodott el tőle neztelen lépteivel. A márki ekkor előkapta a revolverét, és lőtt. Háromszor, négyszer, ötször, hatszor, amíg csak halkattanás nem jelezte, hogy a tölténytár üres. A kísértet ismét nevetett, azzal a bénító éles kacagással, amely minden légionistát megbénította, ki hallotta. Egyetlen golyó sem talált, és a következő pillanatban eltűnt előlük a félelmetes alak, mintha köddé vált volna. A márki homlokát kiverte a verejték. Hát ez mi? Csak ugyan nem fogja a golyó ezt a különös alakot? Ez már igazán hát bozongató és ekkor a kezére esett a pillantása. Ez a kéz remegett az izgalomtól. Életében először. És a márki idegesen, élesen felkacagott. – Mi az, visszajött? – kérdezte ilyetten a kockás. – Nem, öregem, légy nyugodt, én nevettem. – Te ilyenkor is tudsz nevetni? – Hát hogyne? – mondta a márki. – Azon nevettem, hogy milyen szamá vagyok. Tudni itt már jóval előbb rájöhettem volna, miért nem fogja a golyó a kis értetet? Hát rájöttél? – Hogy ne jöttem volna? – Mond csak, de őszintén, veszket a kezed? – Nagyon, felelte őszintén Pierre. – Hát vett tudomásul, hogy az enyém is veszked. – Ha ettentően szégyellem magam, hogy ennyiel nem vagyok ova az idegeimnek. Pedig én nem vagyok, nem is voltam soha ideges ember. Viszont más szempontból örülök is neki, mert ez mindent megmagyaráz. A te a hátod tudja, mit csinál. Az emberek idegeire épített. Nincs az a megsárlővész, aki ilyen felzaklatott lelki állapotban és ilyen remegő kézzel eltaláljon egy célpontot. Pláne ilyen sötétben. Hidd el, fiam, itt nincs szó semmiféle földön túli dolgról. Ez egy ravasz, kaszfickó, ennyi az egész. És az a szörnyű lángolóhaj, az más, azt még mindig nem értem. De hidd el, hogy abban a pillanatban, amikor meg fogom érteni, már az egész rájté right a kezemben lesz. Miközben beszélt, szorgalmasan és tüzetesen végigkopogtatta a falakat, körülbelül azon a tájon, ahol a kísértetet eltűnni látta. – Na, találsz valamit? – kérdezte kíváncsian a kockás. – Találni nem találok semmit – felelte a márki de valami eszembe jutott, aminek azt hiszem van jelentősége. Micsoda? Az, hogy az elhüled iroldának, ahol tudva levően minden terv írásban fekszik, valahol itt van a hátulsó fala. Tovább kutattak együttes erővel. A kockás egyszerre csak felkiáltott, és a bástya oszlopai és kiugrói közül előrángatott egy sötétben kuporgó alakot. Megvagy gazember! ordította diadalmasan. A Márki, akinek élesebb szeme volt, nyugodt mozdulattal megfogta a karját. Lehetőleg ne folyt meg, mondta csendesen. Ez itt ugyanis Lillian Lawrence. Megtudnám a gyóházni, hogy mit keresett itt Lilian. kérdezte a Márki az ijegységtől lassan magához térő lánytól. Kisértetet kerestem, felelte csendesen a lány. A Márki elnevette magát. Aki keres, azt talált, mondta. Meg volt elégedve a látványjal? Okoli volt. Lilian eltakarta az arcát. Minek fog maga ilyesmikbe? Tudhatja, hogy kemény katonák is belebetegedtek ebbe a látványba. Lilian végig simította a homlokát. Ismeri a tervemet. Tudhatja, hogy milyen ügyben járok. Ilyen esetben minden dolgot meg kell figyelnem, ami rendkívüli. Hát ezért... Szép, szép, morogta a márki csak hogy így könnyen abba a gyanúba keveredhetett volna, hogy... – Hogy én vagyok a kísértet? – Lilien nevetett. – Vagy legalábbis, hogy valami köze van a kísértethez. – Maga ezt most komolyan gondolja? – A Márki szomorúan csóválta a fejét. Hiszen ha én azt tudnám, hogy mit gondolok komolyan, maga most menjen szépen haza, de vigyázzon ne, hogy meglássa az őljárat. – És maga? Én megyek tovább keresni a kísértetet. Egyre jobban érdekel. De hiszen elment. Kicsoda? A kísértet. Mit beszél maga? Az igazat. Itt szaladt el oldat a kis csiga lépcsőn. Lentált az árkádok alatt a lova. Azt hittem, hogy látta. A márki kicsit idegesen csóválta a fejét. Nem láttam semmit. Szeretném tudni, hogy miért nem szólt. Szabadna nekem is egy kérdést feltennem? Hát persze. Szeretném tudni, hogy miért nem fogta meg, vagy miért nem lőtte le. Én, mondta kicsit zavartan a ki, hogy úgy mondjam, zavában zavarban voltam, I izé a, a, az, az idegeim. Hát akkor megértheti, mondta élesen Lilian, hogy izé az én idegeim is, valamivel több joggal, mint a magáé. Igaza van, bocsásson meg, felelterestelkedve a márki. A lány arca felderült ezekről a szavakra. Láttam, amint elvágtatott. Minden erőmet összeszedtem, hogy kiabáljak, de mintha csak egy csomó lett volna a torkomban. Igen, értem. Ez érthető is. Hopp! A kockás Pierre szomorúan nézte a barátját. Borzasztó az, amikor egy ilyen sikerült ember, egy ilyen jó eszű fiú, egy ilyen remek verekedő így tönkre megy. Az izgalmak hatása alatt úgy egyik percről a másikra megőrült. Mert hiszen csak nem lehet egyébbel megindokolni, hogy hirtelen abba hagy egy mondatot, nekiugrik a meglepetéstől tágra nyílt szemű lánynak, és se szó, se beszéd szájon csókolja, mielőtt az védekezésre is gondolhatna. – Bocsásson meg a márkinak, mademoiselle! – mondta Pierre iszonyú zavarban, mikor Lillian végre kibontakozott a légionista ráfonódó karjai közül. Nem akarta megbántani magát. Hagyja csak, nevetett a lány elpirultan. Nem is volt olyan kellemetlen. Ezt én már régóta várom. Csak azt nem értem, hogy miért ilyen hirtelen. Én is régen készülök rá, mondta némi a márki. Már sokszor elképzeltem, hogyan lesz. De most megvallom, az öröm váltotta ki belőlem. Micsoda öröm. Eszembe jutott, hogy a kísértet nem fogja megvárni az elsőjét. Hónap közben fog visszajönni. Hát ezt meg honnan veszed? kérdezte a kockás. Hát nem érted. Vissza kell neki jönnie. Nem végezte el a dolgát. Megzavartuk. Pierre elismerésre váróan nézett Lilienre. Nagy ember, felelte a lánya fel sem tett kérdésre.